Əl-Fatiha Suresi, 7 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, həm olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə, mərhəmətli, rəhimli olana, haqq-ı gününün sahibinə, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diliyirik. Bizi doğru yola yönəld, neymət verdiyin kəslərin yoluna. Qəzəbə düçar olmuşların və azmışların yox.